Azalorea, bexamelarekin. Osagaiak. Kilo bat azalore, eunda ogeita bosgramo gurin, gazta, naia adina, gollarakada bat irin, esnea eta gatza. Lehenik ur gutxita negozia azalorea. Ondoren, bexamelarekin egingo dugu Gurina berotzen ipini. Urtzen denean, nahaztu irina eta poliki poliki esnea gehitu. Sumoteletan eduki egosten baina loditu gabe. Bukaeran, gatza bota. Gero, azalorearen gainean zabaldu bexamela eta bota gainetik gaztabi rindua. Azkenik, labean sartu eta pixka bat gorritzu su bizitan. Onda zuela,